قنا مرجاني صناع حياتي قمار اللالي منهار الهدات قنا مرجاني صناع حياتي قمار اللالي منهار الهدات ابو اوديو اذاعه تبرنيو اذا واس استوديو كسر مشيد الحياتي وصاروا بناي مشيد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 يا من تسامى وخل المنامى جرى العمر يمضي ورى من صرامها ونستعيذها ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أستقل كلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Babu kao lillahi ta'ala inneke la tehdi menahpebt walakin Allah jehdi menješa ohova a'lamu bil muhtedin Poglavle komentar Allahovi a za ođele riječi ti ne možeš uputiti koga želiš ti ne možeš uputiti koga voliš Allah uputio koga želi a on zna one koji su za upute ti ne možeš uputiti koga voliš Razlog objave ovoga ajeta bio je ili bila je smrt Ebu Taliba. Ebu Taliba. Radi Allahu an ibnihi. Možemo li kazati radi Allahu an Ebu Talib? ne možemo. Allahu an ibnihi. Allah je zadolj njegov sinom. Aliom. Radi Allahu ta'ala anhu. I o tome ćemo govoriti. Ovdje kaže, uzvišeni Allah, te ki wa ta'ala, Inna kala tahdi man ahbabt, tinemoš put koga voliš. Nači da je poslanik sasvim volio šta? Abu Talib, tako. Volio je koga? Evo, a Abu Talib je bio kafir. Kako je mogao voljeti kafira? To, što, što je to nije Nere, znači možeš ga voljeti kao rođaka. Otac, baba, mušlik no međutim voliš ga majka muški, a ja. ne vjeruje Allaha no međutim voliš je kao majku. Belo redu Imaš ženu hršćan i mrziš je. Kako će živjeti sa ženom koju mrziš? Možeš je voljeti, naravno, no međutim ta ljubav nije šta? Ljubav koja je dinskog karaktera, vjerskog, akajitskog, nego je šta? Prirodnog, fitri. Nešto što je uređeno u tebi da voliš koga? Da voliš svoga rođaka, jel' tako? Da voliš svoju ženu, majku, oca, iako ne bio je znači na vjeri poslanika, salallahu, alaihi osam. Tako da, u toj, u toj, znači, ljubavi nema ništa. Ili da kažemo, ovdje se ka, kaže u ajetu, kaže se u ajetu la ti ne možeš uputiti koga voliš da bude upućen. Jel redu? Pa ima nešto što šta nije spomenuto, ali se šta? Podrazumijeva da ima tu ajetu. Ti ne možeš uputiti koga voliš da bude upućen. Jel redu? Pa se ljubav nebodno ostanašta, ne ljubav između ljudi nego na ljubav prema čemu? prema uputju, je tako? I treća stvar da kažemo to je poslanik sallallahu alejhi wasallam je rekao prije nego što je došla zabrana. Prije nego što je došla zabrana. Pa je voli yoga, prije nego što je došla zabrana, šta? No međutim nema smetnje, je I prva i prvo i drugo tumačenje su ispravni. Pa je ta prirodna ljubav znači dozvoljena. Dozvoljena znači prirodna ljubav. S tim da mora usuditi šta njegov širki njegov kofran. Jer zamislite da čovjek ima majku nevjernicu. I mora je mrziti. Je li to u skladu sa njegovom fitrom ili je suprotno njoj? Hm? Da je mora mrziti? Suprotno. Ne kako, pa tu je majka, ona te rodila, ona te dojila, ona te odgajala. Majka ti, ti si dio nje, ona dio tebe. Kako ćeš je mrzit? Znači, Allah bi te, te barak htjela obavezao nečim što je, što je šta? Jako teško. Kao što je, jeli, ovaj ljubav prva ženama kojima je više žena, pa da mora biti pravedan. Mora biti pravedan kada bi pitali podjela noći, boravak, izdvajanje i metka, tu može, ali kaže, moraš biti isti da voliš jednu i drugu i treću i četvrtu isto. Je li to, je li to čovjeku ovaj, obavezivanje nečim što može ili što ne može. Ne može. Što ne može. Ti ulaziš u ukuću dok su ušao kod ukuću, kod jedne, odmah veselo. Sve na nogama, sve lijepo. Kod druge ulaziš, kod u džahennem ulaziš. I uvijek isto, iz dana u dan, iz dana. I kažeš mora i prva i druga i sve mora biti iste. Ne može, to je čovjeku. Imaš svoju djecu, tvoja su. Iz tvoje kičme i jedno voliš drugo, nekad ga, ga ne može smisliti. Zato što jedno što god tako i kažeš, Nikad probleme na... Drugi, samo čekaš, samo čekaš pozive, čekaš gdje će te prozvati ili u novinama ili na televiziji ili gdje će te spomenuti da Belaje pravi. Ne možeš isto voljeti svoju, kako možeš onda druge? Tako je po pitanju isto i nevjernika. Zato tako? Imaš ovaj ženu, imaš oca, imaš majku, jel, nije bito već koga čovjek ima, dozvoljena je ta ljubav koja je fitri ljubav, znači prirodna, urođena ljubav. Ha. A drugo je nešto što je šta šrijetska ljub Volimo li mi poslanika sa o svem, sad sad pitam, urođenom ili šerijetskom ljubavlju? Šerijetskom. Kako biš še govoriti urođenom kada ni nikad vidio? I živio prije tebe 1600 godina i ni, ništa, ni veze. On kurešija i, a ti si el bosnevi. El krajški. Jel' li? A nikakve znači veze šta? Sa njim. Nego je naša ljubav prema njemu kakva? Šerijetska. Ljubav je šerijetska. I zato čovjek koji voli prirodno može pretjerati u toj prirodnoj ljubavi pa da voli više nego što je šta. Dozvoljeno. A šerijetski ne može. Šerijetska ljubav ima dimenziju koja se mora... Kaže Ibnu Kisir, rahimehullahu ta'ala Ovdje uzvišen je uzvišen i Allah kaže poslaniku sallahu alaihullahu sallam O Muhammed, ti ne možeš uputi onoga koga želiš ti da uputiš na pravi put. To tebi ne pripada. Na tebi je samo da dostaviš. Na tebi je da dostaviš. Lej se alejke hudahum Nije na tebi njihova uputa Ura, Allahi, iša, Allah jehdi me Allah pucije kogašej. A nije na poslaniku sao sam šta. Uputa ljudi, Ni ti je na tebi uputa tvoga oca ni tvoje majke ni tvoje tetke ni tvoje strine ni tvoj nikoga. Nego je na tebi da pojasniš i da kažeš i da dostaviš. A uputa to je wallahujte i te barake, u tala ruci. Uma ekseru nasi walau harasta bi mu'minin. A većina ljudi koliko ti god Allahu poslaniču trudio se neće vjerovati. Znači nije uputa u čijoj? Poslanik poslanik, protivno, u lombi volio da svako primi i niko nije bio brižnijih prema ljudima i želio ljudima dobro da prime islam. Kao što je poslanik s.a.v. No međutim, nije to u njegovoj ruci. Pa ovdje, ovdje kada kaže uzvišenje Allah te barake u tala ti ne možeš uputiti. Ovdje je negirana uputa prihvatanja i praktikovanja i u strajnosti na tome. Jel'o redu. Ne možeš nikoga u putu u smislu da ga nateraš da on prihvati i da mu to omiliš u srcu i da on istre na tome. To ti ne, to je Allahovo u ruke. A tamo gdje se potvrđuje da možeš, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim, a ti uputuješ ka pravi put, misli se uputa u smislu pojašnjavanja. Pa ti možeš reći ja sam svog babu putio na pravi put. U smislu, kazao sam, lepo mu dostavio, prenio mu što mogu, to je moje što mogu a uputa da on to prihvati i da srce mu se otvori prema tome i da ostaje ustrajan do, do kraja života i da ne bude kao Ebu Talib, kao što ćemo spomenuti, to je samo u ruci Allaha Tebarake nema tu udjela niko od ljudi bio poslanik niti bio odebran imenik, niko. Samo stvoritelj Tebarake Oteana. Pa je ovdje, znači negirano, negirana uputa u smislu prihvatanja i ustrajanosti, jelina, tome. Tako da su ova dva ajta došla savršeno pojasna posla nikom sa osem misiju. Nisi alike hudahom. Nisi ti vezan njihov uput. Ti je o Muhammede dostavi i kaži prenesi. A nakon toga ko će uputiti, to je do Allahate barake, on upućuje koga želi. Došlo je u dva sahiha od sajide unomu sejiba od njegovog oca. Kaže Lema hadaret eba talibine luvofah. Žajet جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبد الله بن أبي أمية وأبو جحل فقال له يا عم كل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترقب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وابا ان يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انهر عنهم فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفر للمشركين ولو كانوا اولى كربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وانزل الله عز وجل إنك لا تهدي من ولكن الله يهدي من يشاء اودهسه كاجي قد بوحاريي اي قد Sajid ibn Musaiba da je njegovog odca da je rekao kada Ebu Talib bio na samrti ušao je kod njega vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam a kod njega su već bili Abdullah ibn Ebi Umaye i Ebu Džahli pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam Amin džemoji, reci la ilaha ilallah, riječi kojima ću se zauzimati kod tebe, za tebe kod Allah pa su njih dvojica kazali, zar da ostaviš veru Abdul Muttalibom pa je vjerovjesnik s.a.m. ponovio svoje prve riječi, pa su ponovi Isto su kazali. I zadnje što je rekao bilo je, on nije na vjeri Abdulmu Paliboy. Odbio je kazat, la ilaha ila la. Pa je vjerovjesnik s.a.m. rekao tražiću da tebe oprost sve dok mi to ne bude zabranjeno. Tražiću oprost sve dok mi to ne bude zabranjeno. Pa je uzvišen Allah te barak tala objavio vjesnik koji vjednicima nije dopušteno moliti oprosta za mnogo božce, makar bili i najbliži rod. I Ovo je nakon šta? Kada je nije možete molite, na, Zašto je razvojeno do, dobiti vjer, nevijedniku? Za, za, za uputu. I uznišan Allah je povodom tog slučaja objavio, ti doista ne možeš uputiti, pravi put onome koga ti želiš da uputiš, Allah u istinu ukazuje, ne pravi put onome kome on hoće. Ovaj hadis, znači, autor je spomenuo u, znači, pooblavlju, gdje se govori o uputi, znači da ne može uputiti onoga koga... Želi poslanik, sallallahu aleyhi ve sallam. ibn Museyib je poznati tabiin, on je Said ibn Museyib ibn Hazn al-Mahzumi al-Kuraši, jedan od velikih faqiha iz generacije tabiina. Složni su islamski učenjaci da su njegovi mursa al-hadisi najbolji. Ko će mi kazati šta je mursa al-hadisi? Kad tabiin razvijazati tabiina. Molim? Kada asab prenosi od tabina. Ili obratno. Kada tabin prenosi od sahaba. To je znači... Kada tabin pribiše poslaniku. Kada tabin pribiše poslaniku. Mursel hadis je znači iz od arapskog glagola ersalej Jur silu, što znači poslati. Pa ga je tabin poslao direktno. Zaobišao je šta? Ashaba, pa ga je poslao direktno poslaniku pa kada tabin kaže, kaže poslanik, salas rame, to je hadis Mursal. I takvi hadis su daif. Ali hadisi Sa'ida ibn Musaiba su posebno jaki zato što on imao oko 70 učitelja od ashaba. I kada kaže, kaže poslanik, salas rame, odma kažu, to je on vjerojatno čuo od ashaba. Jer teško predpostavljaju da je Sa'ida ibn Musaiba čuo od drugog tabina od ashaba. Jel u redu? Pa smatraju da su to najjači, znači, Hadis. Kaže Ibn Medini, ne znam, kaže tabijina da je bio učen poput Saida Ibn Musaiba. Ne poznam ga. U kojoj nauci je Ibn Musaiba bio posebno učen? Ha? Bio je posebno, ba dobro, šta god kažete, pogodit ćete, sigurno, niste ništa pogriješilo toga, to tobe sumnje ikakve. Ali posebno je bio učen i zažavao se u, u pitanjima tumačenja snova. Tumačenja snova. Mi znamo ibru Sirina. I od ibru Sirina se puno prenosi, ali Saida Ibn Musaiba je bio ovaj, ispred njega u toj nauci. Samo što nije preneseno od njega, ono što je preneseno od od Ibrusiline. Uh, umro je poslije 90. hijratske godine, a imao je skoro 80 godina, rahimahullahu te'ala. Njegov otec, el-museybi ashab, i umro je u vrijeme khilafeta Osmanu, radi Allahanu, a njegov djed, hazn, haznun, je isto tako ashab, Po čemu je poznato ovaj hazn? Ma priča njegova u Buhari. On je došao kod poslanika, sam sam i kaže, kako ti ime? Kaže, hazn. A hazn znači grubi, osori. Kaže, nisi ti hazn, ti si sehr. Ti si, kaže, blagi i nježni. Kaže, pa je rekao ovaj ashab, Wallahi ma ugaju ismen semanihi ebi. Kaže, Wallahi, neću nikad premijeniti ime koje ime domo i babu. Jeste, Allah posliješ, ti nema toga ništa. Ja imam svoje ime. Pa kaže Sa'id ibn Musaib, والله je u našoj porodici ostala ohor, osorosti grubozo do današnji dana. Nikada se kaže nije zbog toga samo što je odbio moj djed šta da da uzme ime koje mu je dao poslanik, da ti je poslanik sao sam predio ime u bukva. Treba što prihvat krasta lopasnik, ja saduno ništa s tim je predio, tako. Alao pasnik nije predjevao imena osim šta. Imala koja se imala ruža znači u najljepša značenja nije njovo imena. I nakon toga on je odbio radijallahu talanhu, pa je ostala u njihovoj porodi cijeli osorost. No, međutim, on je ashab. On je ashab. I sve što ovdje možemo kazati jeste da je ashab i to je dovoljno. To je dovoljno. odlike da kažemo, samo da nas uzdiši. Allah te bar koji nas sa njima u džanetu. Pogino je kao šehid, vicina iman, to je ashab i još šta? Još šehid. Došao mu je poslanik, sa ulazim. Kom je došao? Kome je došao poslanik sa ozalama? slušali hadis koji sam čitao. Došao je kome? Ebu Talibu. Ebu Talibu na smrtu je poslali pa mu je došao. I sada da govorimo o čemu? O hadisu. Da znamo jer ako ne znamo o čemu pričamo onda mo, nećemo svat dovoljno. Znači došao je kod Ebu Talibu. Ebu Talibu na smrtu je poslali. Kod njega Abdullah iblja bi umeje i kod njega drugi šeitan Ebu Džehle u redu. Stoje pa je došao tu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže ovdje ovaj Al-Museyib ibn Hazn, on kaže, došli su, postoji mogućnost da je tu bio Al-Museyib prisutan, redu. pa je bio Al-Museyib i bio je šta? Abu Džehl i bio je Abdullah ibn Abimeji. To je bila trojica. Jer i ovaj Al-Museyib, on, on, Al on je isto Al-Mahzumi, pa su iz istog plemera, pa je moguće šta? Da je on bio prisutan pri toj priči, kada se znači o tome, kada se znači ovo, je li dešavalo. Pa su njih primila islam, a ovaj treći je umro kao nevjednik. Ebu Džehl je poginuo kao nevjednik, ili tako? A primili su Abdullah, jer mu sebi su primili islam. Oni su primili islam. Pa mu kaže ovdje poslanik, salala sveme, ja am, ja am, ja kaže amidža moj. Da. Kao mi su kažeš amidža? Znači amidža to su riječi blage, nježne, kojima čovjek ukazuje kulminaciju poštovanja prema toj osobi. I ukazujemo koliko mu je šta stalo da ta osoba čuje šta njegove nije rekao da je kako slušaj. Primiš u džanet, ne primiš u džehennem, ti jasno? Naprože je je am. Reči am. Dači ta komu blago prilazi tako lijepim riječima, šta da ga da, da privoli njegovo srce. Jer nije braća samo kazati istinu grubim riječima i šamarati čovjeka grubim frazama i kao ja sam mu rekao istinu to je za nije nisi rekao istinu. Istina se govori, ali istina način prenošenja istine govori ima svoje metode. A to je metod znači da bude na lijep da bude na blag, način da bude na način koji će čovjek šta prihvatiti, čije će se srce otvoriti tim tim riječima. Pa moj rekao ja am, kaže Amiđja moj. Pa pogledajte ovdje, potvrđuje Amiđja moj, znači potvrđuje da mu je šta. Amiđja potvrđuje rodbinske veze. A među nama ima rodbinska veza Amiđja za što ovo? Pa je, znači tim je potvrdio šta? Rodbinsku Rodinsku vezu. Imam Šafija iz jednog ajeta iz Kur'ana izvukao jako čudan propis. I to je od, odleka, je to razlika između uleme i običnih ljudi. Obični ljudi gledaju samo po površini. On vidi samo što je na površini. On uredi. Na no, do kučen čovjek može sići negdje u dubinu dole pa izvući one, one bisere sa dubine što ne možemo mi obični to da primjetimo. On je iz riječi Allahate Barake i njegova žena koja je granje nosila. Čija žena? Heba. Izvu kao propis da je brak između mušika i mušikinje ili između nevjernika i nevjernice ispravljeno. Da je brak taj ispravan. Kako? Zato što Kuran kaže i njegova žena. Što znači šta? Da im je brak? Ne bi ga ne bi je nazvao šta da je njegova žena da brak nije bio ispravan. Pogledajte razuma i mama Shafije gdje je on dole zaronio i dakle je on izbio kao taj propis. Kaže iz budući je nazvana njegova žena znači ona mu je žena, dok mu je žena znači brak je nevelika šta. Isprav. Fi gidiha hablu min A ona će na, na, na svog brata ima ličinu onu vatvu u sukanu, a? Usukanu vatru imat će na, na vratu. Kaže se da je ona imala jednu ogrilicu, debelu, pa govola, kaže, e ovo ću, kaže, prodati, da se borim protiv Muhammeda. Pa je to Allah, začel, zamijenio to ogrilicom zlata, zamijenio je to jednom džahanninskom ogrilicom, koja će biti da usukane vatre, ali tako? Nadvrida za bička da se usuče, kako je posebno opasan i, i jak. E tako će ona to od vatre oko svoje glave zbog onoga što je činila. Pa se kaže, ja am. Kaže poslanik, sad mi ja, am, o Amidža, o Amidža, moj. Zato mi isto to trebao da kažemo. Naš narod, bošnjaci, makedonci, ne znam, albanci, to je naš narod. Nemamo pravo da kažemo to nisu naši, nismo mi njihovi. Ne, to je naš narod. Takvi kakvi su, naš je narod, a naša obaveza prema njima je da im ukažemo na ono što ne znaju i da ih poučimo onome što ne znaju. A nikako da se odrećemo. I nikako da se odbajamo od njih, bilo građenjem džamija svoji, objekata nekakvi, niti građenjem mezarija, niti bilo čeva druga. Ne, znači, živimo sa našim narodom i pozivamo, kao što je Resulullah s.a.v. činio, i pojašnjamo istinu. Ne odstupamo od istine koliko pedelj, ali ne dozvoljavamo, znači, da se odbajamo od društva. I to je put poslanika nepostanika našeg poslanika, nego sput svih poslanika. Slati su svojim narodima i trpili od nje zijete i trpili nedaće o kakvim ovaj kada bi se ispriječila nekakva jedna od tih nedaća ne jed, jednog ili ispred dvogod nas, ostavio bi davu u momentu. Nikada se više ne bi davi vratio. A oni su to trpili podnosli. Kul la ilaha illa Allah. O amica reci la ilaha illa Allah. Oni je njemu rekao da kaže ove riječi zato što je znao da je Butali poznaje njihovo značaj. Ili je Butali poznao što znači la ilahi lalala? Ha? Vrlo dobro. E Butali bi je jako dobro poznao što to znači i znao je da je, da, da je u tome odricanje u širka i da je tome ihlas Allahu te barak o teala i iskrenost u obožavanju, obožavanju njega. Jer onaj koji izgovori ove riječi znajući što znači i ubijeđen u svome srcu u njih izlazi iz kruga širka u krug iman. U krugi slava. Znači, postaje tim riječima muslima. Dok ne učini dijelo, ha, bilo da to bude jezikom, ili da bude udovima, ili da bude srcem, koje negira šta? Ono što je potvrdio. Pa čovjek može potvrditi u, u minuti i nakon toga pa kaže, ma ko znaju malo to već što? Pričaju. Ali eto, negirao je sve što je kazao. Ili da Izgovori la ilahe ila dose musafita gabazi kaže jeste alovo nevrediniču. je. Ili da izgovori riječi da uvrijedi nekog od poslanika ili da ne znam ovaj uvredi islam i tako dalje, uredi svrti da te baraka otala. Izšao je time znači iz kruga šta? Odnosno je ono što je potvrdio. Negiruje ono što je potvrdio. Pa je ovdje tražio poslanik sasvim od njega da kaže riječi kojima će ući u krug islama, je tako? Jer u Mekki to vrijeme nije bio nego musliman i ne musliman. Musliman i Mušekni bilo nikoga drugog. I ko je kazao te riječi, želio je sa njima da iziđe i ko ih je kazao, kazao ih je iskreno, niko je nije kazao komu munafik. Ja nije imao potrebe da mu nafiči. će Abu Džehad da mu nafiči Ibnu Mes'udu? Ili Bilal al-Habashi, što će mu munafičiti? Nema potrebe kad je on iz za njega tu i oni nekakav gazda i tako dalje. Tek kada su došli muslimani u Medinu, onda su bila tri skupine muslimani. I bili su ne muslimani, poput koji su bili tu, i bili su munafici. Koji su bili muslimani u svojoj spoljašnosti, a u svojoj unutrašnosti bili šta? Nevijednici, podicali to. Pa su munafici u spoljašnosti šta? Muslimani. I zato mi munaficima klanjamo šta? Džinazio, tako je. Ne znamo ko su munafici. Nemamo objave da znamo šta u ljudskim srcima. Jer ko pokaže otvoreno nevjerstvo, to nije više munafikluk, to je šta? To je kufor, to je gotovo. No međutim na piklok je da čovjek je s tobom i u safu pored tebe, a krije u sebi nevjernstvo. I čovjek kada umre takav ti ne zna šta je u njegovom srcu, znači takvom se lekanja đenaze. I velešoj narodžidovi koji su koji je poslanik sam tražio da mu da da da ne krše ugovore i da ne radi protiv njega, da ne spletkare, no međutim jele dešavalo se ono što se je dešavalo, pa je poslanik sam kaznio zbog toga. Kelimeten kul kelimeten retsi Reci riječ, reci je to, to se znači, kada kaže se ovdje reci misli se na riječ La ilahe ila Allah. Misli se na riječ La ilahe ila Allah. biha inda Allah. Da ti sa tom riječu ja svjedočim pred Allahom te barake. Jer da je bo Talib bo tom momentu rekao La ilahe ila il Allah. A ubijen u značenje tih riječi, bil mu koristilo na sudjem dali. Kako ne koristilo bi mu? Znači da je rekao, la ilaha inallah, ubjeđen u to na smrtnoj posteli, uradio bi veliku stvar. Uradio bi veliku stvar. I onda bi na sudnjem danu poslanik sam sam zauzimao se za njega. A za koga se poslanik sam sam bude zauzimao, šalak da će uspjeti. A niko, ne vjerujem da bi mogao doći neko prije Ebu Talibu da se zauzima za njega. Zbog odlike kako je imao Ebu Talibu. Zato rekao poslanik, valahi ću ti tražiti oprosta sve dok mi ne bude zabranio. Pa su kazali etrgawan mini Ali ibn Abdul Muttalib se odreći vjere Abdul Muttalibove kazali su taj prokleti dokaz koga su svi ljudi iz došli svojim poslanicima a koga su svi ljudi govorili i oponirali poslanicima kao što je Firavun rekao mu sao ono, kaže fama balul qurunil ula Fema balu el qurunil ula kaže a šta je onda sao on ima prvima a ti sad poslanik tizo a šta je s onima koji izbil prije nas Oni, znači, nisu ništa, oni ništa nisu znali. Pa se vraćali na praksu, šta, svojih predaka i time su oponirali, jeli, poslanicima. I kaže izmišljaj, Allah te barake ala o teala, ok, zalike mar salna min kablike min karijetin min nazirin illa kale mutrefuha inna ođetna a ba'ena ala ummetin o inna ala atharihim muqtedun. I tako mi nismo ni u jedno selo postali poslanika, ha, onoga koji je ljude opominjao, a da nisu govorili oni koji su se raskošnom životu odali, kažu, mi smo našli naše predke na, na, na vjeru. I mi ćemo slijediti njihove tragovi. Mi ćemo biti kao što su bili naši predci. Idemo za njima. Pa se pozivali na znači, praksu svojih svoji predaka. Feader ne bi u salosanama Alehi, feada, pa je poslanik sasvim polovio svoje riječ, pa su ih oni ponovili. Zašto je Ebu Džehl toliko bio uporan i Abdullajnu Ebi e, Umeji. Zašto su bili uporni da on ne kaže ove riječi? Pa, da, ne, kaže više Abu, Abu Taleb, kaže i nek se gubi Mohameda. Znači. znači, znali što sta znači? Baš tako, oni su znali šta te riječi znači i da to znači odma odricanje širka i ulazak u islam i negiranje svih kipova koji je onih 360 što su kjabi, svi što su oko kjabe i tamo po pustinji geji ima i nema, negiranje svih ti kipova. I to su znali. Pa su opet, znači, da ulaz Zar se stidiš, kako ćeš se vratili sa vjere svojih predaka? Pa su znači dobro poznavali šta to znači. Jer oni su, oni su Allahu činili širku uluhijetu, a u rubu bijetu nisu. Pa je tako, pa je tako, Abdulmut Alib kazao Ebrahi koji je pošao da šta? Da Kažemo, ena rabbul ibil kaže ja sam gospodar deva, to jeste vlastnih deva. و, و inna وَاِنَّ لِلْبَيْتِ رَبَّنْ يَحْمِيهِ Kaže, a Allahova kuća ima svoga gospodara koji je štiti. Pa oni su priznavali rubu bijet, to koji nije bilo sporno. No međutim, oni su činili širk u A ove riječi, la ilaha ilada, gdje udaraju? U uluhijet, do dna uluhijeta. I one su temelj uluhijeta. La ilaha ilada Allah. Pa zbog toga nije, nije rečeno, nije reko reći, ja, am miđe moj reci da, da te Allah stvorio, da Allah nam šalje kišu. To nije bilo kod njih sporno. Znači svi govorili. No, međutim, problem je bio u uluhijetu. Pa nisu iz svoje oholosti, znači, dozvolili da ih kaže. Innahum kanu idakila lahum na ilaha inna Allah jeste kbirun. A oni su, kada im se kaže nema Boga osim Allaha, oni su oholili, okretali se jeku lunene e inna letariku ali hetina ali šeajili će so, um mi ostavit naše zbogove zbog jednog ludog pjesnika. To je bio znači njiho, to je bio njiho odgovor. Belžaje bil Haqi osadda kalbo seli ne ne ne ne on je došao sa istinom sal Allahu alah i on je potvrdio da su svi poslanici istinu istinu donosjev. I ome što je butali nije primio islam je veliki Hikmet velka mots veliki hikmet. Nije to, nije to tek tako nije primjer. Nego je hikmet da se pokaže da ne može poslanik sallallahu alejhi ve selleme uputiti koga želimiti posjediš što u svojoj ruci, pa ako to nema poslanik sallallahu da svako ko je mimo njega, šta? Je preći da nema to. Nemaš ti živ kogod da si nemaš da upotiš ni svoju ženu ni svoje dijete ni svog oca ni svoj nikoga živog. Najdraže osobe tebi mogu prezeta na nevjerstvu i, i na na nepokornosti stvoritelju tebar tola ti nemaš moguće za to promiješ. I ovo ovaj nama ders. E tako ti je onda ders i kod Nuha, ali je srema popitao njegovog sina, i kod Ibrahim ali je srema popitao njegovog oca, i Luta, ali je srema njegove žene, i svega što se je dešavalo, jeli, kada su pitanje poslanici da nisu mogli puti svoje naj, najbliže. Jer tu ljubav koja je u srcu ljubav, prema vjeri to Allah daje čovjeku srca. I zato će naći čovjeka živi u, u krugu kršćanske nekakve pobožne po njihovim kriterijima porodice. I samo je hršćanstvo. I čovjek se iziđe iz tog kruga i primisla. I ne prijatel svima njima. Jer mu je Allah otvorio srce, drugima nije otvorio srce. A naćete čovjeka koji živi, babo mu, hođa, majka mu, muallima, ovaj mu, ovaj, ovaj mu. No, međutim, on najde li rob ad Allahove, tabarake od ta'ala. Fa kjane ahire maa kaal, i bilo je zadnje što je rekao, i zadnje što je rekao, on je na vjeri mutalibova. Kako Zadnje što je rekao, on je na vjeri. Ebu Talib je rekao, ja sam na vjeri, šta? Abu Talib je li tako? Na no, međutim, Ravija ovdje kada je prenosio, nije htio, htio reći ja sam. Ispada šta da je onda? Ravija na to i vjeri, a ja nisam, ja sam musliman. Pa je Ravija okrenuo, kaže, zadnje što je rekao, on je na vjeri, a nije rekao šta? Ja sam, I onda ispada da je on. Pa je to zamijenio, pa kaže Ibnu Hadžar Raskalan i kaže, i ovo je Ovo je lijepo postupak odravije. Alijepo ispod da ne bude jas, neće to da kaže čak ni u tom, jel jel kada čovjek kaže ima jedno pravilo kaže se na qul kufri leysa bikafir. Čovjek koji prenosi kufr nije kafir. Neko opsuo Allaha i ti kažeš taj čovjek je rekao takvoj spomeneš riječ kako je rekao. To nije čovjek šta, nije. On nije izgovorio, te ti prenosiš šta je neko rekao. Znači, da znači da upozoriš na te riječi, da ih osudiš i No međutim ovaj ravija neće to da kaže. Kaže, i zadnje što je rekao, on je na vjeri, na vjeri Abdulmutalibov. I odbio je da izgovori la ilaha ilallah. Ovo je od Ravije potvrda. Znači, zadnje je rekao šta? Da je na vjeri Abdulmutalibov. I onda Ravija potvrđuje i odbio je šta da? Da ne bih neko mislio, ja, on je na vjeri Abdulmutalibov i postoji nekakva mogućnost da je on šta primio islam. Ne. Nego je ostao šta? Odbio je da, kaže la ilaha illallah. Allah. Pa sva na kako su ovi mušici znam značenje. Aj. Ovaj. Pa ružan je musliman ili čovjek koji sebe smatra muslimanom, a ebu Džehl znate o hit bolje od njega i zašto znači la ilaha illa Allah la ilaha illa bolje od njega. Ružan je tom musliman. A mnogi od njih se ne mogu nikako ni tretirati muslimanima. Jer izgovori la ilaha illallah nakon toga čine se džudu kaburu, tavafe oko kabura, mole se ljudima, traže od ljudi, ono samo što Allah može dati, tako da to je ružna stvar i ome Hadiso je dokaz da odgovor onima koji kažu da je Abdul Mutalib da je primio islam i ome Hadiso je dokaz o kako šteti loše društvo i kako je loše da čovjek preuveličava svoje pretike predsimo se može dati pažnja a vrijednost, no međutim mora imati dimenziju šariatsku ne smio se preuveličavati je poslanicama sveme rekao, tebi ću dobit ću za tebe sve dok mi ne bude zabranjen. Kaže, vam ne ovi, u ome hadisu je dokaz da je dozvolio zaklenjanje prije nego što neko traži o tebe da se zakoneš. Jer je rekao, le estal firen nelek. Lam ovdje, lam ul kasem, zakletva. Vallahi ću ti tražiti oprost, sve dok mi ne bude zabranjen. I time je želio, znači, da pokaže svoju ljubav prema Ebu Talibu, odnosno, bude kažet njegovu brižnost, prema njemu šta da, da dođe znači, do da do upute. Ebu Talib je umro u Mek, prije Hidže, na kratko, kaže Ibnu Faris da Ebu Talib umro, a postanik je sa osam imao tada 49 godina, 11 mjeseci, 8 mjeseci i 11 dana. Ovaj podatak, možda ovako u dan, možda da bi mogao biti sporen, no međutim tako spominje Ibnu Faris. A Hidža radijaloh, je ona umrla nakon njega 8 dana. I to su bila dva teška perioda, odnosno to su bile dvije osobe koji su najviše pomagale poslaniku s.a.v. I to su bila dva velika udarca za njega. I zato je ovaj god da proglašana godnom šta. Ma kanene nebiji, voli dvije neamenu, a in stokfiru ili muširki, nevole u kanu ili kurba. Nema pravo vjerovijesniki i vjernici da nijim dopušteno da mole za mnogo božce, da makar jim bili i njima najbliže znači, osobe. Jer poslanik je za sveme jednog dana prolazio u sveme, je od uh, Allaha te barak hvala da mu dozvoli da dobi za majku svoju. Pa mu dozvolio. Nije mu dozvolio, pa je tražio da posti njen kabor pa mu je dozvolio. Pa je došao na kabor pa je plakao, pa je rasplikao asha. No međutim, majka poslanika i neće joj moći koristiti. Ali je iz salatu osana. Ovdje se kaže ma kenelin nebi ol ladina amenu. Ne treba vjerovjesnik i oni koji vjeruju da dove. Ne treba, ali ovo je u smislu šta? Zabrane. Ne smiju. Na, ne smiju ne smije to da čini. I navodi se da je ovaj ajt objavljan zbog jeba u talima, navodi se i drugi razloz objave. Međutim, tome nema spora, jer jedan ajt može biti objavljan šta? Redi različitih stvari, različitih znači, povodima može biti znači, objavljan. Ovdje je poslanik Salosaleme rekao Reci riječi. Mi znamo kada čovjek učinimo telkin, nećemo mu govoriti direktno, kaže, recila la ilaha ilala, reci ilaha ilala. Možemo to do sad, pa da kaže, bježi ti, la ilaha ilala, što tome u redu. Nego se izgovara, izda, la ilaha ila Allah, la ilaha ila Allah. Napominje se šta da? tako fakihi kažu neki, da se napominje da kaže la ilaha ila. Jer može, šta, može ga? Zatira to da tada negira gira sve, u redu. Ali ovdje poslanik, sa osvrme, kaže... Ebu Talibu, reci la ilaha ilallah. Nije mu iz daleka ništa gore, nego šta rekao? Reci la ilaha ilallah. Zato što nije šta? Nije musliman. I ne možete se desiti da? I kada bi negirao, bilo mu to nešto promijelo. Pa ništa mu ne bi, on je onako nemusliman. Onako ne... Kad bih rekao Muhammeda, neću reći la ilaha ilaha, bježi, do sada si mi. Ili šta? Pa ni ništa, on je, bio, on je onako to negirao. Odnosno nije to potvrdio. A dok nije potvrdio, on to negirao? Tako da, Znači, razlikuje se ovdje čovjek musliman i čovjek nemusliman. Iako, nema smetnje u čovjeku muslimanu da mu se kaže, reci la ilaha illallah". No, međutim, treba se pas da s time ne pretjeruje, da ne bi se čovjek otežao. Ali, se kaže, reci la Allah, ovaj da se postineš hadit, nema u tome nema u tome smetnje, inša Allah. Inna ke la tehdi menah bebti, nemoš uput koga hoćiš, isto su tako dokaz da je Ebu Talib kao musliman, kao nam Kao na ono muslima, ne možeš uputiti. Kako onda je onda značajnje bilo toga ajta? Ne put, ja ga uputio. Što mi se onda nešto pripisuje, ne giramisa ja to, a ja to znači učinio. Je navodili se u nekim knjigama da je Ebu Talib primio islam što nije pogreš, što je pogrešeno, što nije ispravno. Je. I ome hadisu je dokazao zabrani traženja oprosta mušicima, nevjernicima, pa onda ljubav, znači prema njima ona ljubav koja nije šta prirodna urođena je, Znači šarijetska je više, na većim stepenom zabrane, jel tako? To je veća, veći stepen zabrane. Ovdje imamo nekoliko mesela, znači koji se tiče ovoga pitanja. Prvo jeste tumačenje Allahovi tabarak tala riječiti i doista ne moš uputiti na pravi put onoga koga želiš uputiti. I mi smo pretvrno to pojasnili i govorili o tome. Iri je poslanicu Osalem rekao, kaže uzvišanje Allahovi tabarak tala kulj, reci inni la amliku lakum darran wala rashada reci ja mi samostanju od vas kako što to otkoniti niti od nekome od vas neku korist pribaviti drugo tumačenje riječi uzvišenog Allaha te bareke ve taala jer vjernicima nije dopušteno moliti oprosta za mnogobožce makar im bili i najblji i najblji rod i to smo jeste pojasnili znači da se za oprošt ne može moliti može se moliti za uputu njegovu dok je živ a kada preseli onda se može dobiti samo šta Da te Allah sačuva onoga na čemu je on preselio, tako. Ništa drugo. Znači, njemu se ne može doviti. Kad preseli kao on je musliman, preselio kakvim god grijesima. Grijesima Hadžađa ibn Ustva je takafio. Kada bi imao grijehe Faraona mimo širka i kufra, ili Karuna mimo širka i kufra, dozvoljeno mu je doviti. No, međutim, ko umre, a negirao je svoj iman ili kufrom, ili širkom, takvom nije dozvoljeno uputiti do ovu, znači da mu zvišeni Allah Jer mu neće biti oproškano. Jer mu neće biti oproškano. Ima jedan hadis koji je mama Ahmedom usnio da je poslanik svoj sam usnio jedan grozdac lije po džennetu. Pa upitao kome je ovaj grozdac pripada? Pa su mu rekli pripada Ebu Džehlu. Pa je rekao Subhanallah. Kako može pripada Ebu Džehlu? Vallahi Ebu Džehlu kaj nikad u džennet neće ući. Kako može pripadati Ebu Džehlu? Pa ga je to je poslanika svoj sam ne ljutilo. Jer to što je usnio u snu. Kako može Ebu Dž A mi znamo da snovi poslanika šta? Istina. Nema osnovina, pa šetan tu nema udjela. Snovi poslanika se objava. Pa kaže, ne može ništa biti u dženetu. Pa kada je primio Islam Ikrime ibn Ebi Džehl, njegov sin, odje, eh, kaže, to je to. To je, kaže, Ikrimi, a nije je Džehl, to je sin njegov. Pa je to protiv. Jer snovi se u tumačenju snova, može biti da ti sanjaš nešto, pa se odnosi na tvoje dijete. Ili usniješ sebe, to sada se si na drugu osobu. To je poznato kod dijela moabira koji tumače snove, znači da može biti tog. A pored je hadise daif. Pored toga, hadise daif. Pije to, Ali Islama vam u ponos da i na njegova amidja primi islam. I ovdje postoje dva razloga zbog čega on bio bližan da primi islam njegov amidja. Prvo što je bio mu amidja, rodbinski suvezan, a amidja dolazi na mjesto oca. Kao što tetka dolazi na mjesto šta? Majke, Ma, kaže tetka imamo argument. I druga stvar jest to što je Butali pomagao poslaniku Osama. Ha. Stao uz njega, punom koristio, izlagao sebe neprijatnostima zbog koga? Zbog poslanika Osama. Pa je bio najzaslužnija osoba šta da da poslanik Osama brine o njemu i o njegovoj i o njegovoj uputi. Šesto, a me odgovor on koji su koji su koji smatraju da je Abdul Mutali njegov i predsednik islam. Sedmo, Da je poslanik sa osvijem dobio za i nije mu ustišano, ne samo da mu nije ustešano nego mu je zabranjeno da dobi. A to šta je zabrana, ne smije nikako dobiti. Osmo, šteta koju čovjek ima od loših prijatelja. Loše društvo. Loše društvo je belaj, belaj, belaj. Najgora stvar koja može biti za čovjeka je loše društvo. I to je ono što ljudi odvraća od, od, od hajra i namodi ga čini zlo. Da nije bilo Ebu Džehla i da nije bilo Abdullaha pored Ebu I da je poslanik sam došao sam i da mu je rekao, slušaj, reći lajla. te, ja Al lajlam šta bi bilo, ne možemo mi daje, daje, nemamo pravno. Međutim, puno je veća mogućnost šta, da izgovori te riječi, nego kada je šta? Kada je u društvu. Da čovjeka samog savjetuješ puši. Pale cigarete ti mu dođeš ti, slušaj, že je bio. Cigarete šteti, to je zabranjeno a ovaj, baš šteti tvo materu šteti tvo mej me šteti tvojoj porodici lepoga na sakti juš možete kaći su pa, pa je stvarno baš ti pravo i ja ostim da i, i ja ostim da mi šteti možete je baciti na no, međutim dođeš kad šesterica u društvu širi puše i jednom govori cigaretiti smije i smijavaće se s tobom jel tako zato što imaš to loše društvo ne može ni e to je loše društvo bela i to je znači ono što je ovdje navelo ebuta jer oni su mu govorili zar ćeš ostaviti pa mu pošaljnik sad pa ja sam na vjeri. Jer onda je mislio da, da to odrežio, on kazao, alo, Mohamed, ja sam tebe pomagao, stajao uz tebe, no međutim, pusti me da ja umrem, kako su moj moji predsi. No, međutim, osjeti se iz, iz samog konteksta hadisa da nije šta bio tako grub sa njim. Nego je, znači, nije puno falilo da, jel kaže, da kaže te riječ narodstva zbog njegove velike ljubove prema poslaniku, zna, zato što je znao da je on iskren, no međutim, ponekad, Ljudi prodaju svoj ahiret za svoj dunjaluk. I ovo nije u pitanju samo znači da pitanju vjera, u pitanju dru drugih vrlina moralnih. Čovjek na primjer grup lako reaguje, ne znam, škrt bilo šta, dođi savjetuj ga sama, možda će proći. No međutim savjetuj ga među skupinom ljudi koji su kao i on neće znači proći taj, neće proći taj savjet. I poslanik je sa oserom uporedio loše društvo s znači, je čovjekom koji nosi kao čovjek koji šta duva u Kovački mijehur, duva, ili ćete opahnuti miris onoga, onoga duhana, dima, neprijatan miris, ili ćete progoriti tvoju odjeću, ili svečno tome, nao međutim, nećiš na nekakve koristi. Zradska dobrovog je kao čovjek koji nosi šta? Lijep miris. Ili ćete namirisati, ili ćeš kupiti od njega ili ćeš rostiti lijep miris, šta god da se desi, desio za jahajr i desalo se dobro, nema o tome nikakvog, nikakvog jel? zla. I zato uzvišeni Allah, te barak teala, stvara čovjeka na, na fitri, na čistoj prirodi. Kako došlo od Isiabu Hrede, kod Buharije, kod Muslima, tako, kule u Meuludini ugladu Allah fitra. Te je be Beolahu, i u Havu i Danije, i u Nesirani, i u Međisane. se dijete rađa u fitri, u prirodi čistoj, ali ga onda njegovi roditelji šta učine? Ili vatropoklonikom, ili kršćanom, ili židomom. A šta su ovdje roditelji onda? loše. Loše društvo, živiš sa njima u ukoći babom i mamom zajednički patjeli. od crkve do crkve od mise do mise, jel tako je učinite čime? Promjeni njegovu vjeru, promjeni ono na čemu je stvaran. Pa je loše društvo šta učinilo? Da se promjeni. U protivnom, ovaj da je odrastao u lijepom društvu, ne bi bio šta, što, što, to što jeste, jel tako? I čovjek je na vjeri svoga prijatelja kako kaže poslaniji sa osama. Da kao da se dobro pazi, svako da se pazi s kim se druži. Možeš ti imati relacije, trgovaci, trguješ sa nekim, nije to sporno, ali tvoje društvo, odabrano sa kojim se družiš, neka budu samo vjernici. Neka budu samo ljudi koji su vjernici. Deve je to šteta veličanja predaka i velikodostojnika. Jer je Abu Talib bio da bude na vjeri Abdul Muttalibu nakon što je spomeno nakon što smo spomenuti na njegove preci i oglušio se na Naredbu, odnosno savjeh poslanika, sallallahu aleyhi veuselam. Sumnja spletka roša, to je deseto, zbog Ebu Džehlovi riječi zar da napustiš vjeru Abdulmutalibovu. Znači, sumnje su te koje razaraju ljudska, jeli, srca. I ovo ovaj je prisutno koji ljudi, isto tako u fanatika koji slijede svoje šejhove slijepo i velikane mezheba, ne prihataju Kur'an i sunnet. Pa učinili su kao rafidije, učinili su mišljenja svojih imama nepogrešili. A kažu da je Kur'an nepotpun. Pa su šta izmijenili? Ono, ne, nepotpun. Kur'an je potpun i sunnet je potpuno, međutim, mišljenja ljudi mogu biti nepotpuna. Mogu biti znači nepotpuno. Pa su smatraju da su Kur'an i sunat podloženi greškama, da nisu njihovi imame. Ja sam jedine prilike jednom momku rekao, on me nešto upitao, ja vam kažem ako islamski učenjaci kažu kaže pusti islamske učenjake, šta ima u kuranu u suđetu pa znači njega naopačke kad bi ga okrenuo i tresao ga cijelo veče da li bi iz njega nešto ispalo ili ne bi? no međutim kaže imali, pusti kaže islamski učenjake, ima nešto u suđetu pa dobro islamski učeniaci šta su govorili ste vrata Injila bad odatle su govorili sam učeniac pa to je druga imamo stvar čega izdizanje učenjaka i davanje stepena poslanika a imamo drugo Njihovo šta? Nepoštivanje i negiranje njihovog fadla i dobrote. Pa se pa ako nećemo uzeti do islam skuci, ako ono što smo govorili kako se namoj, od koga ćemo uzeti? A uzvećemo sami od sebe. I onda kada počnemo uzeti sami od sebe, znate šta je rezultat? Stavite jednako je, no današnjice. Ono što se dešava. Jer kakva je korist ummetu koji je učinio svoje učenjake najgorim ljudima? Kakva korist to ummetu? Kažem oni koji isto uradili Da je Allaho put i na pravi put. 11. dokaz da se dijela cijene prema konačnici, prema završnici. Jel da je rekao na, na kraju svoga života, la ilaha ila ilah, šta? E, tada bi to biti tada koristilo. Znači, pa bi bilo po, po završnici, jer je to bilo u trenutku inosmetnog časa. I opasnost, znači, sumnji u ljudskim srcama, jer su se oni pozivali, znači, na praksu svojih predaka. Pozivali se na praksu svojih predaka a u stvari ta praksa je bila ništavna, bila je mušička i nije bilo dozvonosti tijeli pretke u tom pogledu. Ovo je nešto bilo o tom pogledu. Studio Kerser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergas124020linz Austrija ili na web portalu Ve ve